Аудіокниги українською, студія «Калідор», тека авторів Тарас Мельник «Темні символи» Публікується з особистого дозволу автора Замість прологу Містечко спало, тільки Леон Вишневський ніяк не міг знайти спокою Споглядаючи зачинений костьол на території монастирського комплексу, його направили сюди на службу аж зі Львова, але місцева пам'ятка архітектури, яка викликала стільки інтересу у колах істориків, виявилася закритою не тільки для туристів, але й для ксьондза, котрому довірили за нею доглядати. Леон не був найкращим серед кандидатів проводити богослужіння. Завжди мав надто вільну думку, тяжив до праць з метафізики та цікавився засудженими церквою філософськими трактатами. За критику одного із наставників його й вирішили відправити у найгірше місце для служби занедбаний монастир на Поділлі. Єдиною привабливою для туристів точкою у містечку Гострі Роги вважалася споруда неоготичного стилю, що входила до переліку монастирського комплексу. Леон ще не приїхав, а вже уявляв, як друзі благатимуть показати їм унікальну будівлю, коли він наведе у ній порядок. Всі плани – Зруйнувала найстарша з 12 черниць, сестра Тереза котра повідомила отцю, що костьол майже 20 років замкнений на 6 замків І нікому не велено його відчиняти Попередній Ксьонц вигнав трьох молодих черниць Які наважилися вибратися на драбину, аби заглянути усередину будівлі через вікно але он мав непогане почуття гумору, тому встиг пожартувати над старою, запитавши, чи немає там відкритого вікна в якийсь інший вимір. Тереза після його жарту ледь не відправилася до бога отця, відчувши такий напад паніки, що довелося викликати місцевого лікаря та бригаду швидкої допомоги. За місяць служінь. Нічого дивного не сталося Однак перед Різдвом у Леона виникло враження, наче ночами Він бачить з костьолу якийсь відблиск З першої підозри минуло тільки три ночі Але й це було надто багато для нетерплячого Леона Він ніяк не міг втихомирити свою цікавість Немає там нічого Дивився з викликом молодий ксьонц Він став на коліна перед стіною, на якій висіло розп'яття І почав молитися Незважаючи на свій авантюризм Леон до того любив Господа та його сина Ісуса Що готовий був присвятити служінню їм все своє життя До служби йому довелося пережити різне Однак після семінарії все навколо стало бачитися іншим. Бажаний душевний спокій відновився, рани почали заживати. Завершив молитву Леон після опівночі, оскільки занадто багато мусив розповісти Господу. Він ліг на ліжко і знову спрямував погляд на костюл. Минали хвилини, десятки хвилин, Однак сон не приходив до втомленого отця. Йому ніяк не вдавалося змусити себе заснути, проігнорувавши дивні напади тривоги. І він міг чим завгодно поклястися, що там за стіною костюлу мерехтить щось надприроднє. Аби заспокоїтися, ксьон вирішив вийти на двір і подихати свіжим повітрям. Він ступав мокрим снігом, не звертаючи уваги на незручності Щось набагато серйозніше турбувало його, тому холод не міг загнати його назад до теплої кімнати Тільки біля пам'ятника засновнику монастиря молодий ксьонд зупинився і пригледівся до замкненої споруди Якраз звідтіля знову щось зблиснуло а тоді так само раптово згасло. Леон втерся снігом, аби прийти до тями. Він не міг поєднати побачене з реальністю. Щось всередині замкнутого костюлу двічі зблиснуло червоним і засліпило його. Це вже було занадто, аби стерпіти. Леон помчав за ключами, а з ними поквапився до дверей костелу. Він майже дістався до замків, як хтось раптом шарпнув його за руку і змусив зойкнути від переляку «Що ви задумали?» – суворо дивилася на нього сестра Тереза «Хтось заліз всередину!» – глибоко вдихнувши, відповів Леон «Ні!» – не погодилася з ним стара «Я вам кажу! Хтось заліз у костьол!» Леон звільнився від рук старої та підійшов до дверей із міцними замками На галас із Келій повибігали молоді черниці, не розуміючи, що коїться. Одні протирали заспані очі, інші з цікавістю дивилися на отця «Що тут?» – запитала Марина «Хтось проник у костьол», – відвернувся від дверей отець Леон «Що?» Запала мовчанка Ніхто не розумів, що відбувається «Ви не зайдете туди!» – попередила Тереза «Там міцні замки, та й ключі, і їх ніхто не використовував двадцять років» не слухав її Він швидко повставляв ключі у замки і почав їх відмикати Господь бачить, ці двері не відчиняться Панічно заволала Тереза Проте Леон схопився руками за двері і смикнув їх до себе Важкий металевий замок із гуркотом звалився під ноги І від цього гуркоту стара черниця знепритомніла Вслід за першим упали і п'ять інших замків «Відчинено!» – вирвалося у когось з дівчат. «Двері!» – викрикнула інша черниця, вказуючи пальцем. Наляканий не менше за черниць, Леон обернувся до них. Однак жодна більше не наважувалася промовити й слова. Двоє схопили непритомну Терезу, яку від удару головою обкаміння врятував лише сніг. «Вони...» Вони мають бути зачинені, відповіла Ольга Сестра казала, що ключі не підійдуть Там ви мусите перевірити, додала Марина Леон вийняв з кишені телефон, присвітивши ним прохід до костюлу Звідки віяло холодною таємничістю Щось невідоме кликало вперед спраглий розум Водночас погрожуючи, що життя після побаченого більше ніколи не буде таким, як раніше. Знайшовши у собі сили, Леон перехрестився і ступив у темряву. Він відчув, що за ним зайшли і троє молодих черниць, не бажаючи кидати Ксенза на самоті із невідомим. «Будьте обережні, отче!» Він кивнув, наче у темряві хтось міг бачити цей його жест. Коридор закінчився розкритими навстіж внутрішніми дверима, за якими пучок світла з ліхтарика на телефоні вловив якесь тіло. «Господи!» – зойкнула одна із черниць. Леон підійшов на кілька кроків до вівтаря І завмер, не повірити у побачене На підлозі лежав юнак Не проявляючи жодних ознак життя Він очевидно заліз до костюлу І розмалював стіни дивною фарбою Котра світилася тільки при цілковитій темряві З кожної стіни на ксьондза і черниць гляділи невідомі символи, проте не вони були там найстрашнішим. Отче, цього не може бути, тремтячим голосом проказала Марина. Леон ще раз перехрестився, бажаючи, аби побачене виявилося страшним сном. Навіть його спраглий до знань та містики розум Не міг переварити того, що знаходилося перед самим вівтарем «Отче, він намагався!» Завивання вітру проковтнули слова наляканої черниці Леон зігнувся над тілом і присвітив йому на голову «Отче!» Перед тілом лежала записка зі словами «Брама зачинена!» «Не вірю у це! Пробач мені, Господи!» «Не може бути!» Ксьонц світив на голову непритомного хлопця З-під густого волосся в того на чолі виступали два невеликі роги які хтось намагався підпилити та вибив чорною фарбою навколо них містичні символи кола. Завдання для дорослої дівчинки Кондиціонер у машині зламався, тому поїздка на роботу перетворилася на справжнє випробування. Настя двічі ледь не зіткнулася з різними таксі, однак все ж таки доїхала до стоянки біля відділку. Вже там вона протаранила машину лейтенанта, якого ненавиділа з першого робочого дня. Вийшло нібито ненавмисне зіткнення, але саме воно підняло їй настрій. «Ти мені ледь бампер не відірвала!» Заскиглив лейтенант Хникін, поки інші сміялися в нього за спиною Тобі повилізало, що тут лінія намальована Вибач, будь ласка Настя швидко погасила усмішку, набравши винуватого вигляду Ти їй подобаєшся, старий, реготали двоє сержантів Користуючись тим, що лейтенанта Хникіна відволікли наслідки зіткнення його авто з Настяним, вона встигла пробратися до сходів і забігти всередину. Там він точно не наважиться лаятися. А до вечора проблема забудеться під стосом буденних звітів. «Біжи, біжи! Тебе робота чекає!» – горлав їй в спину Хникін. Настя не надала його словам уваги. Але біля зали для конференцій різко зупинилася, спантеличена раптовою думкою. Їй не було зрозумілим, чому лейтенант Хникін знаходився на дворі, якщо саме зараз мала розпочатися термінована рада у генерала. «Ти де ходиш?» – вимогливо запитав у неї капітан Саварин. Він був єдиним у відділку, хто над нею відкрито не насміхався Тому Настя відреагувала ввічливо. Розгублено глянула на годинник і всі відповіді на запитання щезли самі собою Нарада давно відбулася без неї Боже, я знову пропустила Навіть не думай, що все менеться «Генерал хоче бачити тебе за п'ять хвилин! Я раджу не запізнюватися! Він злий, як сто чортів!» Настя кивнула, відводячи погляд від симпатичного капітана. Той не чекав від неї якихось особливих слів у відповідь, оскільки поспішав у місто в справах. Насправді, Саварин був з нею вічливим тільки на словах. За спиною молодої колежанки – він також частенько любив видати якийсь прикол про неї Ноги у Насті тим часом стали важкі, наче до них примотали по цеглині Вона була готова навіть на затримання із хлопцями зі спецпризначення поїхати, аби тільки оминути кабінет грізного генерала Лавриновича Тату вирвалося в неї, відразу щойно переступила поріг Настя тремтіла, очікуючи цілу бурю звинувачень на свою адресу, однак старий Лавринович навіть не думав кричати. Він зажурено сидів у кріслі, не обертаючись до доньки. Щось гризло його так сильно, що навіть на нотації не було сили. Настя обережно обійшла стіл і стала навпроти батька придивляючись до виразу його обличчя. Міцний, кремезний чоловік сидів із кавою та незапаленою сигарою, поринувши у роздуми дуже далекі від гарного настрою. «Щось сталося?» – запитала Настя. «Ти догралася зі своїми запізненнями. Догралася до найгіршого». А я ж тобі не раз говорив, що знайдуться, бажаючи вказати мені на твоє призначення Тату Сідай у крісло Вона покірно сіла за стіл, набравши стурбованого вигляду Щоб там не було, старий завжди її покривав, оскільки не мав бажаного сина Ти догралася до справи, у якій матимеш Головну роль Не встиг генерал договорити це, як Настя зірвалася з крісла та побігла до нього цілуватися Вона вже не сподівалася, що до пенсії хтось оцінить її на цій роботі Колеги лишень кепкували з неї, підбираючи їй смішні прізвиська От про це я й кажу, не змінив настрою генерал Ти ще не знаєш, що сталося? А вже радієш, наче мала дитина. Коли ж ти нарешті подорослішаєш? От взяв і зіпсував настрій. Настя сіла назад у крісло і міцно стиснула губи, набираючи офіційного вигляду. Вона з дитинства мала гарну зовнішність. Але на поліцейській роботі через миле обличчя, наївну посмішку та струнку фігуру Більшість спершу думали, що вона коханка генерала, доки не випливла правда З області попросили надіслати офіцера, який розбирається у символах І може дати колегам кваліфіковану оцінку із слов'янської міфології Можливо доведеться готувати аналітичний звіт про З цього починаються всі відомі детективи Мені так і сказали. Вбивство скоїли, наче спеціально для твоєї доньки та її заочної освіти. Зверху порадили довести, що я тебе просунув на місце не через родинні зв'язки, а за здатність проводити розслідування. Але ти навіть у парі з кимось нічого путнього не зробила. Бо... «Бо мені ніхто нічого не довіряє!» – образилася Настя на цей батьків закид. «Можеш не доручати мені цю справу, якщо такої ж думки про мене!» «Не можу!» «І чому ж це?» «Якщо ти провалишся, мене відправлять на пенсію!» «Я? Я не провалюся, татку!» «Провалишся!» – констатував генерал. Я вже їду замовляти собі вудочки, бо скоро матиму занадто багато часу для риболовлі. Ну, тату! Генерал відклав каву, а тоді посунув на столі вільною рукою до доньки теку з коротким звітом. У ній були загальні висновки, надіслані з містечка, де сталося вбивство. Тіло... Мало прибути на Ростин за лічені години. На звіті стояв гриф із попередженням не допустити розголосу. Коли сам генерал прочитав перші абзаци документу, він зрозумів, у чому річ. «І чому ти так скептично налаштований?» – відчула настрій батька Настя. «Ти не з цієї справи мала починати». Це занадто складно. І що ж там складного? Вона взяла в руки теку. Ого, напис з погрозою покарання за ненавмисне розповсюдження інформації, що стосується вбивства. Хе, певно, хтось під час новорічного концерту спробує позбутися президента містичними символами. Вони перенесуть його у паралельний світ. Де люди вміють читати Настя розсміялася, мало не випустивши папери з рук Ну все, скривився Лавринович і нахилився до робочого ноутбуку Що ти робиш, тату? Шукаю вудки зі знижками Риболовля буде вже на цьому тижні Обличчя генерала було промовистим він не приховував тривоги, хоч його у такий стан навіть серійний вбивця не міг свого часу загнати. Підлеглі поважали генерала за характер, оскільки Лавринович у кризових ситуаціях не допускав слабкості у присутності інших. Роки йшли, а він залишався все тим же гранітом, який міг своєю біографією розповісти про всі звитяги, поліцейських міст в часи Незалежної України. Раніше з таких писали історію. Настя вгамувалася. Помітивши, що таким способом не розрадить тата, вона вирішила припинити безглузді жарти та включити відповідальність. Татусю, я буду старатися. Не будеш. Ти не уявляєш, що це за підстава. Доки патрульні дісталися на місце злочину ксьон з черницями годину стояли на колінах І молилися, незважаючи на лютий мороз та сніг Одна черниця отримала легкі обмороження Проте не припинила читати молитву латиною Ще одну госпіталізували у стані серцевого нападу Лікарі не тішать прогнозами До приїзду поліції вони від страху не могли розірвати коло зі свічками, боячись, що випустять у світ зло Генерал закашлявся Тобі доведеться займатися якимось містичним клубком фігні, котра навіть дорослих чоловіків перелякала Бо викликали психіатра для роботи із патрульними, що приїхали на виклик Ого! Не підібрала інших слів Настя. Спиляні роги. Їй дали захисну маску та костюм з одноразовими рукавичками. Про всяк випадок, судово-медичний лікар запропонував поліцейський сходити до умивальників і привести себе у порядок. Ростин ще не почався. А вона вже почувалася так, наче підхопила важку інфекцію і могла з хвилини на хвилину блювати. Повернувшись на місце Ростину, Настя кивнула, що можна розпочинати. Лікар негайно подав знак чотирьом асистентам, аби вмикали обладнання. Окрім Насті, під час Ростину був присутній ще один поліцейський від відділку міста, там де стався злочин. Саме він привіз незвичайне тіло, вбитого на огляд. «Ну, показуйте, хелбоя!» – скомандував лікар асистентом. Замить, від його сарказму не лишилося і сліду. Ніхто не міг повірити побаченому на столі. Там справді було щось нереальне. На оголеній голові трупа Чітко виднілися два стесані роги та дивні кола, котрі складалися з десятки дрібніших символів. Четверо присутні на Ростині завмерли з відкритими ротами. Настя ледве не зойкнула, якось примудрившись тримати у собі схлипи. Вона до останнього сподівалася, що звіт був написаний кимось на підпитку, бо ж таке не може відбуватися у реальності. А тут перші докази присутності у житті містичного випало відкривати донці генерала Лавриновича. Він справжній? запитав оператор. Відкашлявшись, судово-медичний лікар обернувся до об'єктиву і назвав своє ім'я. По цьому мав стартувати ростен, але лікар ще кілька хвилин не знав, з чого починати. Олександр Львович Татаршвілі ніколи в житті не розтинав тіло мерця, підозрюваного у зв'язках з демонічним світом. «Почнете?» – запитав у нього хтось із асистентів. Лікар обережно підійшов до покійника і спробував заспокоїтися. Настя відчувала його емоції однак не могла собі дозволити давати поради експерту з судової медицини. Замить Татаршвілі спала думка, що загиблий може і не справжній демон, а тільки підліток, що вирішив змінити своє тіло відповідно до модних тенденцій. Таке роблять навіть в онлайн-трансляціях. Заради підписників інколи віддають життя, стрибаючи у басейни з хімікатами. Остання думка трохи заспокоїла лікаря, проте тремтіння в руках він все одно позбутися не міг. Татаршвілі почав із відкритої рани на животі, вимірявши її за допомогою асистентів, а коли повернув собі частину впевненості, таки зумів зробити надріз і заліз всередину тіла покійника. Настя хоч і відчувала приступ блювоти, проте якось трималася на інтересі Вона також прокручувала у голові різні версії, намагаючись підібрати раціональне пояснення побаченому Коли лікар взявся виймати з тіла пошкоджені органи, їй стало трішки легше Вони були до всіх деталей людськими і тому не так лякали Загинув через втрату крові, завдану проникаючою ножовою раною. Для встановлення типу зброї доведеться провести додаткові заміри. Голос Татаршвілі повертав присутніх до реальності, змушуючи вивітрюватися різноманітні містичні думки. Асистенти допомагали все нотувати. Настя закарбовувала побачене у пам'яті. Їй не потрібно було знімати процес Ростину своїм телефоном Для слідства пообіцяли поділитися Знятими на професійну камеру плівками Все робилося, аби після Ростину Можна було подати детальний звіт керівництву Яке зацікавилося дивною справою Якщо вбили як людину Тоді це аж ніяк не демон Настя поступово приходила до тями Вдивляючись у рухи експерта За тридцять хвилин роботи Вона позбулася нудоти Інтерес таки переміг Природу слабкої дівчини Яка навіть від вигляду власної крові Іноді починала плакати Батько все життя намагався Обороняти її від злого світу Інших ран на тілі не зафіксовано Якщо не рахувати Численні рубці, опіки, шрами, котрими покійний, багатший за пересічних мешканців, забутих богами райцентрів. Все потрібно відзняти у найменших деталях, підказала Настя. Ви маєте на увазі розташування цих символів? запитав лікар. Настя мовчки кивнула, не повчаючи непотрібними дрібницями. Без цього ми не можемо завершити роботу. Татаршвілі продовжив за допомогою асистентів вивчати тіло. На огляд кожного шраму та слідів від опіків пішло більше години. До всього додавалися дивні татуювання, якими намагалися прикрити рубці на тілі. Причому робота над символами виконувалася якимось не особливо зрозумілим способом Символи хтось виводив За допомогою металу Розжареного на вогні Таке витримати може не кожен Що вже про нагріту фарбу говорити? Бідолашний ще до смерті Устиг пізнати Що таке жахливий біль Руки від плечей до фаланг пальців Ноги аналогічно Плюс торс та спина – все вкривали десятки символів із незрозумілим змістом. Таке побачити наяву майже нереально, бо не кожен підліток погодиться на подібні знущання зі свого тіла. Сила волі вбитого мусила бути надто міцною, якщо йому все це робили за згодою. Завершивши роботу над описом розташування символів, лікар перейшов до найскладнішого. І тут уже Настя ледь не гепнулася на підлогу, помітивши в руках у лікаря пилку, занесену над черепною коробкою мерця. Вона не змогла прийти до тями навіть за допомогою нашатирного спирту, тому вирішила все-таки відвести погляд у найскладніший момент. Це не імпланти, поділився висновками з камерою Татаршвілі. Настя повернулася та поглянула на розтяте тіло. Лікар не помилявся. Їм разом довелося спостерігати надзвичайно дивну аномалію, яку не кожен пояснить логічно. Хоч якісь та повинні існувати природні закони. Череп був деформованим від народження Зрісся до року і нормально розвивався до повноліття Аномалія не заважала роботі мозку жодним чином Таке можливо у природі, запитала Настя Я такого ніколи не бачив і про таке не чув Але ж міфи існують тільки не говоріть на камеру про мінотавра. А коли пиляли, йому боліло, запитав раптом один із асистентів. Настя також очікувально поглянула на лікаря. Для цього треба вивчити будову рогів та реакцію нервових закінчень. Після смерті таке не дослідиш. Татаршвілі обернувся та повідомив на об'єктив висновки. Зйомка на цьому місці закінчилася. Проте присутні не поспішали розходитися від дослідженого тіла. А зараз вже можна говорити про Мінотавра? Настя не наважилася зняти з обличчя маску, хоча вакцинувалася і була впевнена у своєму здоров'ї. Вона взагалі не знала, що робити після такого. Мінотавр міг мати не голову бика, а тільки роги. Я читав про це в одному історичному трактаті. Ще римський автор скептично оцінював міф давніх греків. Науковці зараз починають переглядати міфи, шукаючи для них раціональні пояснення з точки зору фізики, медицини та анатомії. Ну, тоді можете пишатися собою і писати статтю не менш цінно. «Ви першим, за нашої присутності, взяли участь у розтині подібної істоти!» «Не говоріть, що це істота!» – заперечила Настя. «Ви праві!» – погодився Татаршвілі. Судячи з одягу на тілі, цей хлопець був соціалізованим і вмів зливатися з натовпом при таких вадах. Він витерпів немало при житті, Якщо аналізувати шрами та рубці, ми не маємо права ні морального, ні юридичного вживати епітет чудовисько. Настя погодилася з лікарем, але не могла далі брати участь у розмові. Їй цілком достатньо було зроблених записів зі звітами, аби довго не засинати не одну ніч. Треба було терміново зателефонувати батькові і повідомити про результати Ростину. Тату, не мовчи, то був підліток, що деформував собі тіло. Ні, сухо відповіла вона. Вада у нього вроджена, та й без неї вистачає на тілі дивного. Більше десяти символів, які я не бачила ніде. А я багато їх встигла вивчити на курсі з міфології античності та стародавнього світу. Чотири повторюються, але шість інших унікальні за складними візерунками. Генерал пригадав, як відправляв доньку у Італію на платні курси. Там вона показала себе відмінницею, здобувши кілька рекомендацій на вступ в університет за кордоном. Однак вони з дружиною Відмовилися відпускати доньку далеко від себе Особливо після того, що сталося з їх старшим сином «Що робитимеш із символами?» – запитав Лавринович «Їду у свій університет Там є книги та знайомі з навичками пошуку Хоч чогось та треба починати Перервана... Сповідь. «Лікарня у місті дихала відчаєм. Звідти йшла така енергетика, що отець Леон Вишневський тричі перехрестився, благаючи у Господа милості хворим на важкі недуги. Він завжди почувався винним, коли не міг добитися молитвами та вчинками спасіння для всіх бажаючих. Йому хотілося вирвати у зла кожну душу і повернути її до Господа. Інакшої місії молодий Ксіонт знебачив і не бажав жити з усвідомленням нездатності вплинути на природний хід речей. Після знайденого в занедбаному костюлі тіла у нього почалися важкі дні. Монастир припинив бути оселою спокою, перетворившись на місце злочину. Більшість черниць вирішили перебратися у більш захищені заклади, в яких вони не молитимуться за порятунок від темних сил. І тільки четверо найстійкіших залишилися з отцем продовжувати доглядати за двохсотлітнім комплексом будівель. Леон переконав їх відігнати той страх, який охопив всіх разом, у страшну ніч напередодні Різдва І молитися за душу вбитого Він пояснював задум Господа Який не відмовляв у сповіді та поверненні до святої церкви Убивцям та крадіям Кожен заслуговував право на прощення Навіть якщо народився з вродженими дефектами Та нагадував демонічне чудовисько поліцейські заборонили розповідати про знайдене тіло, аби преса не перетворила монастир на місце паломництва окультистів та шукачів пригод у паралельних вимірах. Тим більше схильне до забобонів населення від такої новини у розпал епідемії коронавірусу може вдатися й до гірших заходів. Деякі напрямки християнства з великим задоволенням Вирушать у хрестовий похід на зло Леон просив тільки дозволу помити стіни Стерти окультні знаки Однак на те також отримав відмову Місце вбивства мусить таким і залишатися на час досудового слідства Минуло кілька днів, а ніхто із детективів не їхав розбиратися Ксьонзу та черницям довелося терпіти присутність на стінах костьолу невідомих символів. Окрім моторошних наслідків, не припиняло цікавити Ксьонза і здоров'я постраждалої під час відкриття костьолу сестри Терези. Бідолашна жінка пережила настільки сильний серцевий напад, що прокинулася прикованою до ліжка. Він молився за неї втричі частіше, бажаючи поїхати й провідати Але лише на четвертий день випала така нагода Отець Володимир, який тримав під своєю опікою госпіталь, передав йому, що Тереза хоче висповідатися Зайшовши у палату, Леон вклонився і перехрестився до розп'яття Тереза лежала на ліжку із заплющеними очима, не реагуючи на появу стороннього в палаті. Коли він сів поруч, рука черниці схопила його за рясу. Леон аж здригнувся від несподіванки. «Вибачте, отче!» Слова давалися їй важко, наче у горлі застряг камінь. «Це у мене...» За останні дні на все така реакція, заспокоїв її, сівши на місце Леон. Я просила вас прийти до мене на сповідь. Леон дбайливо налив у чашку води і допоміг старій Терезі випити. Вам так буде легше розмовляти. Мені вже ніколи не буде легше, отче, глянула на розпяття Тереза. Леон взяв її за руку та стиснув у долонях, даючи відчути тепло та свою присутність. Вона могла померти з хвилини на хвилину, тому заслуговувала на подібне ставлення від тих, хто був здатен її зрозуміти. Мені сказали, що ви хочете висповідатися тільки у моїй присутності. Тереза кивнула не забираючи руку з долонь Ксьонза. — Але по сповіді! Дайте мені чесну відповідь! Несподівана вимога змусила Леона насторожитися. Однак він погодився. — Вони... вони вже звернулися до вас? — пошипки промовила Тереза. Леон зігнувся до неї ближче, оскільки не розчув усіх слів «Вони вас знайшли вже, отче!» «Хто вони?» – не зрозумів Леон В очах Терези засвітилося полегшення Наче вона зрозуміла, що є ще час на правду Стара черниця потребувала сповіді «Понад усе на світі!» «Вам не дзвонили, і ніхто за вами не стежив!» Леон уважно прислухався до кожного чутного слова старої. «Я не розумію вас. Можливо, ви маєте на увазі поліцію?» «І поліцію теж!» «З поліції дзвонили!» Наказували нікому не розповідати про тіло. Обіцяли з дня на день приїзд детектива, якому довірять розслідувати справу загиблого. Тереза вказала рукою, що хоче попити знову води. Леон допоміг потримати чашку, оскільки руки старої були дуже ослаблені. «Вони прийдуть до вас, отче! Прийдуть під виглядом тих... «Кому ви будете довіряти? Запропонують спочатку бути їм другом, а тоді надавати певну допомогу. Дадуть вам великий внесок на розбудову храму». «Про кого ви говорите?» – запитав Леон. «Наша душа цінна. Вона з нами і в цьому світі, і в інших». Легко її продати, але потім нею вже будуть користуватися нові власники. «Давайте перейдемо до сповіді», – став почуватись незручно Леон. «Сповідь почалася», – не відводила від нього погляду Тереза. «Дайте мені слово перед розп'яттям!» що за вами не слідкували, коли ви їхали сюди. Леон не розумів, про що мова, проте вважав за потрібне погодитися з Терезою. За мною точно ніхто не слідкував. Мене турбує інше. Вас турбує, як за шістьма замками міг опинитися хлопець з рогами. Він уважно поглянув на Терезу. Леон добре пам'ятав, що стара втратила свідомість ще до того, як відчинилися двері. До самої лікарні вона не мала змоги з кимось поговорити про знайдене тіло, та й потім, у такому стані, їй би нічого не розповідали. Шість міцних замків. І шість ключів до них. Шість різних печаток. Вони мали якусь символіку? Все на світі має якусь символіку. Їх створили, аби стримати зло. Ви про хлопця з рогами? Я про те місце. Про браму до іншого світу Ми ж не знали, що там Яку браму? Він розповідав нам про велике відкриття, яке змінить історію Говорив, що нам першим дано доторкнутися до божої природи Однак це була брехня Яка брехня? Я просила отця не вірити йому Молила розповісти про все Але одержимість пізнати природу зла Поглинула його думки Про кого ви говорите, сестра? Крики, гарчання, стогони Вони не припинялися Не одна сестра молилася за спокій душі Леон поступово Втрачав сенс, проте не припиняв слухати сповідь. Можливо, якби не він, то Яків народився б нормальним. Останні слова Терези змусили Леона ще більше насторожитися. — Яків? — запитав він, відчувши вказівку на щось важливе. «Ми взяли гріх на душу і приховали. Господи великий, могутній творець неба і землі, що таке брама? Що таке таклята брама?» Тереза виглянула у вікно, а тоді раптом почала задихатися. Замить над нею засигналив апарат. Через надмірні емоції – Серце старої знову почало пришвидшено битися Це могло завершитися смертю Продовжуйте, попросив Леон Вишневський Я була молода, я повірила Ми мали зупинити зло Хтось мусив зупинити зло Яке зло? Поясніть, що ви говорите? Стара вчепилася у руку, втиснувшись нігтями у плоть. Однак Леон не відштовхнув хвору від себе, витерпівши біль заради правди. Наші душі горітимуть заскоєне у пекельному вогні! Про кого ви говорите? Кого ви називаєте Яковом? Тереза спробувала продовжити розповідь, однак... Не могла побороти хворобу Серце виривалося з грудей через важкі спогади Емоції нагадували брилу, котра впала на неї згори І почала здушувати груди <рив> І «Я...» Слова застрягли десь у горлі, не даючи можливості завершити сповідь <рив> «Сестро!» Леон кинувся до дверей і почав кликати на допомогу за мить у палату забігли двоє лікарів та кілька медичних сестер. Його попросили зачекати у коридорі, доки будуть проводити реанімацію. Допоможи їй, Господи, Всемогутній! Молитва Леона вразила присутніх у коридорі. Ксьон з ледь не до крові стиснув у руках хрестик, благаючи Господа Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа, дати шанс Терезі завершити сповідь та відкрити таємницю. Занадто пізно він зрозумів, що єдиною, хто був у курсі загибелі хлопця з рогами, була тільки одна сестра Тереза. Саме вона тоді просила його не зачіпати замки на дверях, лякаючи моторошними історіями про демонів, та браму до іншого світу Важкі зізнання Які складалися Немов мозаїка Лякали Однак Саме вони вели до правди Леон відчував Що не зможе стояти осторонь І дати залишитися На свободі душогубу Та й жити далі Із таємницею Після побаченого Він сам не навчиться всі таємниці створені для того, аби їх розкривати Минуло майже півгодини Лікарі зробили все необхідне Однак врятувати хвору у них не вийшло Старе серце відмовлялося працювати після стількох стресів Тереза померла на руках у лікаря так і не почувши бажаних слів після сповіді. Їй не вдалося розкрити свою таємницю навіть на смертному одрі. Леон довго сидів біля тіла померлої, читаючи знайомі на пам'ять тексти. Коли за тілом прийшов лікар з медбратом, він піднявся і сказав над покійницею: Я не почув до кінця твоєї сповіді, але впевнений, господь пробачив усе, Він знав твої гріхи, і він ніколи й нікому не відмовляє у покаянні. Тіло винесли, залишивши ксьондза. У шоковому стані поруч з порожнім лікарняним ліжком Леон сів біля вікна І поглянув на вулицю, аби переконатися Чи точно ніхто за ним не слідкував Спершу погляд прикували до себе двоє патрульних А тоді отець перевів очі на підвіконня Де лежав старий знімок групи молодих осіб Десь біля річки На зворотньому боці світлини Був написаний один рядок Мій гріх важкий Його не відмолити Бог не пробачає відступників Чужа параноя на дворі почався снігопад, хоча до смеркання нічого не віщувало бурі. Леон вийшов з лікарні пригнічений, відчуваючи гіркий присмак після сповіді. Тереза мала сказати щось шокуюче. Вона довго готувала себе до цього, проте Господь вирішив забрати її до себе швидше. Вона наче здогадувалася, що таке може статися і тому про всяк випадок залишила фотографію із натяком на свій гріх. Звідки стара черниця могла знати про хлопця з рогами? Леон ішов за сніженою вулицею, не звертаючи уваги на пішоходів. Вони ховали обличчя від бурі, використовуючи довгі шарфи або теплі маски. У часи пандемії такий аксесуар міг стати ненависним для продавців магазинів, а міг здорово виручити тих, хто не хотів бути впізнаним у місті. Його звали Яків. Думки одна за одною атакували Ксьонза, не даючи йому спокою до залишеного неподалік автомобіля Потрібно було пройти небагато, проте ті кілька сотень метрів здавалися Леону шляхом на Голгофу. Він йшов і тягнув за собою чужий хрест. Тереза наче навмисно померла, покинувши його наодинці зі своєю таємницею. Чи можлива така аномалія у людини? Замить просигнали в автомобіль, даючи знати Леону, що на світлофорі червоний колір Він із сорому ледве не провалився під асфальт, коли десяток пішоходів повернулися до нього з осудливими поглядами Дорога не місце для тих, хто подумки літає світами До обіцяних церквою садів йому лишався буквально один крок «Не можна переходити на червоний», – порадив Леонові хлопчик, котрий йшов з мамою через пішохідний перехід. «За таке матимете справу з поліцейськими». «Благослови тебе, Господь, мудра дитино, відповів Леон. Опинившись на іншому краю дороги, отець Леон побачив поруч зі своїм автомобілем – чоловіка у чорному пальті, котрий ховався від снігу. Спершу нічого не відчувало тривоги, однак за дві хвилини стало зрозуміло, що дивний чоловік приглядається до чужої машини, оцінюючи салон. Леону стало якось не по собі. Він не міг після розмови з Терезою не відчути чогось Підозрілого. Вони прийдуть під виглядом тих, кому ви повірите Не хотілося йти до незнайомця, маючи важливу фотографію у руках Однак і без автомобіля назад у монастир не повернешся А всередині ще й мобільний заряджався Потрібно було щось вигадати, аби позбутися ворога Спочатку ксьонд зайшов у кафе, з якого відкривався вигляд на його авто. Там замовив собі чашку фруктового чаю та присів біля вікна. Однак тільки йому принесли замовлення і довелося розрахуватися, як незнайомець раптово зник від автомобіля. Наче на зло постояв, почекав, а тоді. Розчинився у хуртовині Не торкаючись чаю Леон попрямував до автівки І переконався у тому Що незнайомець не був предметом уяви Праве колесо Хтось пробив І воно наполовину спустило На такій машині далеко не заїдеш До всього цього Додавалося ще й те, що у багажнику не було запаски «Пробач їм гріхи, господи!» – промовив Леон, глянувши на себе у дзеркало Кому їм? Він не міг повірити, що так швидко проникся ідеєю зі стеженням Параноя Терези виявилася сильнішою та заразливішою Телефон зарядився, проте не було жодної думки, кому потрібно дзвонити у такій ситуації Поліцейські, звичайно ж, приїдуть, але зловмисника не зможуть застати Вони ще й почнуть насміхатися, що Ксьонс з глузду з'їхав після лікарні То чому сидіти й чекати? Збирайся в дорогу, а машину забереш потім Леон вийшов Захопивши з собою телефон та чужу фотографію Від неї віяло чимось небезпечним та холодним Що нагадувало енергетику цвинтаря Діставшись окраїн міста, де знаходився автовокзал Леон кілька разів озирнувся з тривожними передчуттями Двічі йому здалося, що за спиною хтось намагався за ним слідувати Врешті, аби переконатися у стеженні, він раптово завернув у провулок та заховався за рогом цегляного будинку. «Чому вони йдуть за мною?» Перечуття підтвердилися. Через дві хвилини чоловіки у чорних пальто пройшли повз ріг і попрямували до автовокзалу. Вони наче поспішали когось знайти, роздивляючись усіх, прямуючих до станції людей. і шукайте!» – дав волю давно забутій гордині Леон. Він рушив до іншого кінця провулка, намагаючись знайти вихід з нього. Проте за три хвилини почув позаду себе швидкі кроки мокрих туфель. Вони змогли вистежити його навіть у такому тісному проході Опинившись у ізольованому місці, переслідувачі наважилися піти напряму Вони вирішили наздогнати його і добитися свого Тереза попереджала, але я не послухав Леон перекинув бачок зі сміттям та перейшов на біг Двоє незнайомців недовго вагалися, кинувшись активно наздоганяти. Один із них витягнув з кишені щось схоже на пістолет і спробував прицілитися. Помітивши попереду крутий поворот у інший провулок, втікач різко прискорився і прошмигнув повз кілька розбитих дерев'яних ящиків. Двійка від нього не відставала, тому потрібно було докласти іще більше зусиль. Наприкінці другого провулку виднілося світло, тому Леон без роздумів кинувся туди. Однак відірватися від незнайомців того вечора йому не судилося. Він так захопився втечею, що не помітив звисаючої металевої труби, що нагадувала дитячий турнікет. Удар головою об перешкоду... Змусив Ксьон завтратити землю під ногами і голосно гепнутися на холодний бетон. Різкий біль затьмарив реальність відчуттів. Леон не встиг і слова промовити, коли світло в очах згасло. Він відчував лише якісь незграбні дотики. Незнайомці підбігли та почали нишпорити в його кишенях. Далі... Була тільки темрява, порожнеча та дивний сон У якому отець блукав коридорами замкненого костюлу Намагаючись вийти на червоне світло Крок за кроком він йшов до мети Проте так і не міг дізнатися, що саме знаходиться наприкінці шляху Замерзнете, святий отче! струсонув і вирвав зі сну Леона грубий чоловічий голос. На такій температурі і загинути можна, якщо заснути. Леон розплющив очі, зосередившись на пекучому світлі із реальності. Голова розколювалася після нокдауну трубою. Ну все. Я викликаю лікарів. Ледь долітали слова рятівника. Сучасні модифікації Детектив половину ночі звіряла знімки із тіла, зображення на стінах храму із підручником слов'янської міфології. Вона не знала, яким чином повідомить у звіті що одним із мотивів убивства вважає бажання відкрити браму до вигаданого тисячу років тому паралельного світу Колеги ще довго сміятимуться, почувши про симбіоз міфічних монстрів та людей У реальності за такі аналітичні висновки могли навіть добожевільні запровадити у зимовий період канікул в університеті їй вдалося знайти тільки двох технічок, котрі обурено відреагували на неочікувану гостю. Тільки завдяки знайомому аспіранту Настя змогла викликати на робоче місце бібліотекарку і кровною клятвою випросити у неї кілька підручників з міфології. Новенькі примірники-довідників із семантики, прагматики – та абстрактної семіотики. З побачених на тілі хлопця з рогами вона змогла розшифрувати тільки три символи. Трьох вистачило, аби кілька разів підходити до вікна та втуплюватися в темряву за шибками. Значення тих символів лякало більше, ніж твори Говарда Лавкрафта. Щоб розшифрувати решту, потрібно було мати набагато більший досвід у цій галузі, аніж дипломна робота по інтерпретації слов'янської міфології. Дочекавшись перших променів сонця, Настя вирішила ризикнути. «Вітаю, професоре!» – посміхнулася вона, коли з іншого боку екрану на неї витріщилися червоні очі колишнього наукового керівника – «Насте?» – спромігся видати у відповідь професор Ройзнер. «На годинника гляньте! Ви чому у такій годині телефонуєте?» – запитав він з явним обуренням. «Мені потрібна ваша термінова допомога. Треба розшифрувати кілька цікавих знаків з місця злочину». Ройзнер раптом змінив вираз обличчя, оцінивши важливість дзвінка – він із студентських років непогано ставився до доньки давнього друга. Мені довірили скласти про них звіт, але я не змогла всі розшифрувати. Покажіть свої символи, щоб я міг над ними подумати. Настя надіслала зображення, переведені у графічний редактор. Вона не хотіла ділитися інформацією про походження дивних знаків, оскільки... Мусила зберегти таємницю від сторонніх очей та вух Ройзнер був чоловіком доволі серйозним Але міг десь похвалитися, що консультував знайому студентку Та й не весь набір символів Настя наважилася надіслати для перевірки Вона бачила, як професор паралельно нишпорить інтернетом І боялася його відволікти Пошуки затягнулись більше, як на півгодини. Ройзнер з витріщеними очима щось вишукував і записував, не повідомляючи Насті нічого. Її терпіння натяглося немов гітарна струна. Здавалося, що з секунди на секунду може трапитися якась дивина, і йому не вдасться. Їх майже неможливо розшифрувати. Перервав мовчання Ройзнер Але ж я три розшифрувала Заперечила Настя Мені вдалося дізнатися значення ще п'яти подібних символів Але я вас застерігаю не гратися з такими речами Ця інформація не для розповсюдження Ви мені скажете, що вам вдалося дізнатися? Скажу То говоріть Ройзнер показав їй свій екран, на якому висвітилася стаття. «Що це за стаття?» – запитала Настя. «Про професора Малиновського Йосифа Георгійовича, провідного на теренах України дослідника славянської мітології. Він відкрив декілька знаків із дністровського ідола Вереса. Що це за ідол?» У 70-х роках Група студентів з Києва та професор Малиновський шукали берегом Дністра залишки затопленого села Вони добряче попірнали, але відкрили те, чого зовсім не очікували там побачити Ідол з дохристиянського періоду Русі Це був рогатий бог худоби Велес у повній красі з десятками знаків від вказівки на роги Велеса Настя відчула легкий холодок на шкірі. І на ньому були ті знаки? На ньому були ті знаки, які ви розшифрували. Готовий поставити на кін кілька заліків, щоби їх з довідників витягнули по міфології. А довідники у цьому питанні – Можуть тільки на професора Малиновського дати посилання Але мене цікавить шість типів таких знаків та модифікації А мене цікавить, як повернути молодість Ройзнер усміхнувся сам зі свого жарту, але Настя його не підтримала Продовжуйте, мені цікава ваша розповідь Можливо, та знахідка принесла би професору Віславу але він схибнувся на містицизмі і почав пласти дурниці. Малиновський спершу оголосив, що ідол 100% належав богу худоби Велесу. Однак ідола датували не 10 століттям, а серединою 12-го. Він заявив, що під впливом насадження християнства уличам, древлянам та тиверцям частина племен – Спробувала зробити синтез вірувань, аби таким чином зберегти своїх улюблених богів від зникнення Так рогатому Велесу дали ім'я Ваалон І створили культ демона, котрий бореться проти християн та захищає браму до забутого світу богів Той світ – це храм втрачених знань Я нічого подібного ніколи не чула Ха, ясна річ. Ще з часів Української Радянської Соціалістичної Республіки заборонили поширювати статті Йосифа Малиновського. Через них у частини людей поїхав дах і вони потрапили до лікарень. Як? Старий став домальовувати до знайдених символів, не існуючи. А потім... Відтворив у себе в дворі статую рогатого Велеса, чи то вже Валона. Врешті до нього почали ходити на вільні лекції слухачі Ідея відкриття брами в інший світ, повний знищених знань, приваблювала багатьох шукачів пригод Проповіді на тих лекціях виходили за допустимі межі І старий сам створив культ Спробувала вгадати Настя Або Лишень намагався відкрити таємницю рогатого ідола Хех, Про існування культу замість нього Оголосила церква та правоохоронні органи Вони якось завітали до Малиновського з перевіркою Та побачили групу людей, тіла яких вкривали символи І які стояли перед статою з виваленим язиком що б ви подумали? Ну що вони моляться? От і перевірка так подумала Культ розігнали, а старого засудили до кількох років ув'язнення Назад на волю він не вийшов Малиновський сидів у камері, відмовившись від їжі та води Примусове годування не допомогло Постійно твердив що більше ніколи не зможе відкрити браму Так і помер Але, Але у такій історії завжди є якийсь фінал Ну, ну не такий Ця історія не має фіналу Одному із своїх прихильників він вилів спалити всі роботи Це викликало безліч версій та теорій у різних фанатиків та шукачів містики Одні вважають, що дивний професор намагався повернути до життя старих богів та вірування у них Вони не є небезпечними, просто моляться Велесу та кладуть квіти на капища. Інші вважають, що Малиновський молився демону та відкрив дорогу до таких ритуалів, які здатні керувати людським розумом Кожен з таких небезпечний і становить загрозу Оскільки готовий піти на все заради відкриття таємниці брами Але я чув, що є ще й третя течія І у що вірять треті? Не стрималася Настя Що браму не можна відкривати у жодному разі Не всі знання корисні людям Деякі мусять залишатися поза межею реальності те, що князь Володимир знищив із запровадженням християнства, могло повернутися назад і зруйнувати хитку реальність. Навіть не вірю, що божевілля одного могло дати стільки коренів. З усіма ідеями так буває. Спершу ми називаємо їх божевіллям, а потім приносимо у жертву людей та молимося з фанатичною щирістю. Ви ж так само займалися історією, тому проведете паралелі і без мене. Ройзнер змінив на екрані слайд. На другому світилося кілька символів. Це ті, які ви розшифрували? Так. А інші? Інші міг би розшифрувати тільки їх творець. «Вони не автентичні! Це модифікації, створені божевільним розумом!» На хвилину запала якась напружена пауза «А де ви знайшли ці символи? Може, є ще якісь, окрім цих? Аби розгадати більшість, вистачить якогось одного ключового» «Та у справі мені дісталися!» – збрехала Настя один чоловік прочитав у інтернеті про змову лікарів І намагався вбити дружину Мені довірили скласти звіт по джерелу божевілля Одним словом, ну, чи становить воно небезпеку? Ну, небезпечне будь-яке знання Але ж ми шукаємо дорогу до нього Або браму, подумала Настя вона не помилилася у своїх перечуттях. Справа нагадувала темну кімнату, до якої не можна заходити, доки очі не звикли. Вбитий хлопець із рогами міг цікавити не одну течію, а всі три. І жодна з них не відвела погляду від живого ідола, давно забутого Бога. Незвані гості Повернувшись з лікарні, отець Леон припаркувався біля монастиря Він відчував гнітючу порожнечу після спілкування з поліцейськими Якийсь не дуже приємний на вигляд лейтенант Хникін Нагрубіянив йому у палаті, ведучи діалог на межі з відкритими образами Нахабний офіцер заявив, що до машини ніхто не ліз, а колесо спустило через порваний ніпель Тоді Леон розповів про переслідувачів, На що Хникін відповів з винуваченнями На його думку, Ксьон знафантазував щось собі і кинувся тікати проулком А винною у нападі визнавав тільки металеву трубу Розповісти про викрадену фотографію Леон не міг, а грошей нападники не взяли. Одним словом, він виявився неспроможним підтвердити факт нападу. Залишалося тільки забрати заяву назад. Зайшовши на територію костюлу, Леон побачив двох черниць, які очікували на його повернення. Вони кинулися до воріт і почали обіймати отця, не соромлячись при цьому плакати. Інші не витримали і позабирали речі, аби якомога швидше поїхати від проклятої споруди, котра щоночі лякала все більше. «Щось сталося?» – запитала Марина, побачивши бинт на голові у отця. Леон поправив рукою пов'язку, яка його неприємно натирала. Впав і потрапив в районну лікарню. Йому не хотілося приховувати від сестер правду, але переляканий вигляд говорив, що ще більшої порції страху вони просто не витримають. Марина та Ольга супроводили отця до кухні, затягнувши розповідь про від'їзд решти черниць. Вони не знали, з чого почати опис жахіть. Марина попросила його за стіл, а Ольга – тим часом насипала в тарілку свіжого борщу. Леон не мав апетиту, однак мусив підкріпити сили після пережитих подій та неприємних емоцій. Решта поїхала до монастиря Святої Єлизавети, повідомила Марина, коли отець почав їсти. Ви не встигли до їхнього від'їзду, а телефон ваш на дзвінки не відповідав весь ранок. Я їх розумію. Після побаченого тієї ночі Поруч із цим місцем важко Вони не через те виїхали, поправила його Ольга Я щось не знаю Леон відсунув від себе тарілку та поглянув на черниць На обличчі Марини можна було легко помітити сліди від безсонної ночі Червоні очі підказували, що вона довгий час не могла заспокоїтися Мало того, що нам доводиться жити біля проклятого місця. Освячені місця не бувають проклятими, виправив її Леон. Це місце осквернили, тому до нього тягне всіляку нечість. Ольга взяла подругу за руку та спробувала заспокоїти. Вас не було вночі, а нам довелося пережити таке, що й не насниться. «Ви розповісте мені, що сталося?» – наполягав Леон. Марина витерла рукавом очі. Рівно о третій годині ночі до монастиря приїхали поліцейські. Двоє чоловіків з собакою. Вони вирішили перевірити територію. А чому серед ночі? – не зрозумів нічого Леон. Той, що мав татуювання на обличчі, показав якийсь папірець. До них нібито надійшло повідомлення, що сторонні проникли на місце злочину «Ви читали той папірець?» а «Сестра Галина спробувала, але поліцейський швидко забрав його в неї з перед очей Вона попросила показати ще раз, оскільки не дочитала, однак...» «Що?» Він заховав його у кишеню, а тоді запитав, чи вона більше нічого не хоче подивитися і схопився рукою в себе запромежено Леон скривився, уявивши цю ситуацію «Нас всіх вишикували перед входом», продовжила Ольга «З нами залишився тільки другий, який водив собаку А перший зайшов у костіл Той другий не припиняв насміхатися та говорити бридкі речі Сестра Галина заявила, що поскаржиться на нього Але у відповідь він пригрозив спустити на неї собаку Сказав, що нас усіх підозрюють у вбивстві Тому спроба напасти на поліцейського завершиться арестом «Вони щось виносили з костюлу?» – поцікавився Леон «Ні, до того не дійшло Може, бридки поліцейські і нас би просто так не відпустили?» Але сталося щось таке, чого не можна пояснити логічно. Леон побоявся запитувати, очікуючи повідомлення про нове тіло. Невже у костюлі залишився на підлозі ще якийсь невихований поліцейський? Ми стояли разом з другим, коли раптом двері зачинилися. Самі по собі. Змусила отця відчути новий приплив страху сестра Марина. Той, що мав татуювання на обличчі, перелякався і кинувся відкривати на двір. Напарник з собакою вирушив його визволяти. «А ми, ми не знали, що нам робити», – доповнила Ольга. «Просто стояли». «А поліцейські?» Той з надвору штовхнув двері ногою і побіг за напарником з собакою. За кілька хвилин вони вийшли обидва Але другий не припиняв сміятися з напарника Чому сміятися? Щось всередині засвітилося на одній із стін А тоді замкнулися двері І поліцейський з татуюванням так перелякався побаченого Що обмочив штани Що ж він там побачив? Не вірив у збіги Леон Ну ми ж не питали їх і так, слава Богу, що вони по нас не стріляли зо страху. І вони після цього пішли? Ні, повернулися за собакою. За яким собакою? Тим, що з ними прийшов? Ольга підняла чашку чаю, але не пила. Вона продовжила тримати її у руках. Собака? Забіг з другим поліцейським всередину, але назад із ними він не вибіг. Бідолашна тварина десь там під лавками сховалася. «Так», – підтвердила Марина. «Вони зайшли слідом з пістолетами, але не змогли забрати собаку. Той, що з татуюванням спробував витягнути пса, чи що він там робив, однак поплатився за свої дії». «Як?» Ми не бачили їх, доки вони не повибігали зсередини Татуйований тримався за руку, з якої кровило Мені здалося, що пес його вкусив Вони вбили собаку у костюлі? Ні, пес потім гавкав ще цілу ніч І тільки вранці заспокоївся і припинив дряпати двері Леон піднявся зі свого місця але щойно його рука схопилася за ручку дверей, як з воріт почулося годіння автомобіля. До монастиря приїхали нові відвідувачі. Він на мить підійшов до вікна, оцінивши гостей заздалегідь. Нам піти з вами? запитала Марина. Леон побачив у дворі гостю. Незважаючи на густий снігопад Хіба тільки привітаєтеся Він вийшов і попрямував На зустріч незнайомці Намагаючись приховати Свої справжні емоції Після такого Нахабного візиту поліцейських Йому хотілося щиро вірити Що це не знову завітав Хтось з їх відомства Аби не перейти на невластивий церковному діячеві тон. «Добрий день!» – привіталася дівчина, яка вийшла з авто. «Мене звуть Анастасія Лавринович. Я розслідую справу, пов'язану з вашим монастирем». Вона не нагадувала поліцейську, але тримала у руках посвідчення. Лицем була схожа на акторку чи фотомодель, а жестами – на вишукану панянку Але он не міг повірити Що справу в поліції Могли доручити молодій студентці Яка мабуть тільки-но вступила на службу І щойно отримала поліційний значок Навіть у цьому читався якийсь дивний збіг обставин «Ви дозволите мені пройти?» Запитала Настя, не дочекавшись відповіді від Ксьонза, який з бинтом на голові нагадував жертву побиття. З обличчя у нього так і не зійшло видиме нервове напруження. «Будь ласка, чого ж мені вас не пропустити?» Показав рукою Леон, розвернувшись у бік костюлу. «Ви всіх тут так вітаєте!» Оцінила його ворожість Настя Вона пішла вслід за Ксьонзом Який не обертався на її звертання Ходіть, припрошував Леон Допоможете виправити за колегами Якими колегами? Нічого не зрозуміла Настя Якщо ви очолюєте розслідування Тоді вам краще знати На кого ми з вашою допомогою Заяву напишемо Терпіння наше дане Богом, але воно людське Подібного ставлення з боку поліції Жоден з нас не заслужив Тим більше черниці Я нічого не розумію, отче Куди ви поспішаєте? Рятувати загублену істоту Потім подякуєте Настя на мить зупинилася побачивши перед собою двері костьолу. Їй не вірилося, що проклята споруда настільки розкішна і унікальна. «Невже у чиюсь голову прийшла думка осквернити її вбивством?» – подумала вона. «Ходіть вже!» – кликав її у порожнечу розгніваний ксьонц. Причини... Злості Зсередини вирвався такий холодний протяг, що Настя передумала заходити Її тривожили перечуття як у кіно, де вбивця вже за спиною в головної героїні, а вона про це навіть не підозрює Страх у один момент скував всі дії Детектив почувалася так, наче ноги провалювалися та стрягли у бетонній підлозі. Щось горлало їй з глибин підсвідомості «Не йди!» «Вийдете?» – обернувся Леон. «Я вже відкрив двері!» Настя подивилася назад себе, Наче Ксен скликав не її, а когось іще. «Туди?» – запитала вона. «Нам туди треба?» Ну ви ж місце злочину приїхали подивитися Леон зайшов у костюл, але не умикав у темному коридорі світла Його там просто не було Отже ж будуть з мене сміятися Побоялася зайти на місце злочину Вийдете чи чекатимете на благословення? Питав голос з костьолу. Аж відлуння йшло та йди, у тебе ж пістолет на поясі Настя ступила крок за ксьонзом і опинилася у порожнечі Навколо неї літали холодні вихори, змушуючи тіло відчувати всю присутність зими У коридорі страхи посилилися, але вони не змогли змусити поліцейську піти назад і покрити свій рід вічною ганьбою Настя вийняла пістолет і вимкнула на телефоні ліхтарик та попрямувала на голос. Леон спершу стримався, а тоді так засміявся, що знову пішло відлуння. На його очах з темного коридору вийшла поліцейська, тримаючи в руках зброю та ліхтарик. Її вигляд Змусив Леона пригадати, як він із сусідськими дітьми в дитинстві грався у війну та бігав з такими ж мармизами. Помітивши реакцію Ксьонза, Настя опустила пістолет донизу. Що? Вона відчула, як обличчя в неї густо червоніє. Леон припинив сміятися, аби не ображати дівчину, яка не нагадувала тих нахаб, що вдерлися вночі до костюлу, а також зовсім не була схожою на бридкого лейтенанта з лікарні. «Що ми з вами тут робимо?» – запитав він. «Ви сказали, що ми якусь істоту будемо рятувати». «Істоту?» Настя стояла червона, як прапор інтернаціоналістів. «Ну, істоту чудовисько!» Щось у цьому роді. Чудовисько! Стримував нову хвилю сміху Леон. Досить глузувати. Я не глузую, панянко. Ви про яку істоту подумали? Та я після Ростину тут навіть армію Анубіса готова побачити. Леон дозволив собі широку усмішку, яка давно вже просилася у нього. Ваші колеги! Тут забули. Він не встиг договорити до кінця, як раптом щось загарчало біля вівтаря. Що це? знову наставила пістолет Настя. Це Леон не встиг пояснити, оскільки вслід за гарчанням щось почало дряпати по підлогі кігтями і кинулося вперед, неначе цілу ніч готувалася до стрибка. Що це за хрінь? Заверщала Настя Вона раптом відчула такий наплив паніки Що впустила з рук пістолет з телефоном І кинулася до Ксьонза Телефон впав сенсором донизу Де його безжально поглинув бетон Світло згасло Тихо Леон сіпнувся в сторону І закрив своїм тілом поліцейську Яка встигла сховатися позаду нього Та міцно притиснулася до його спини вона настільки злякалася, що аж тремтіла, наче вражена електричним струмом І було чого лякатися Величезний кавказький вівчар одним махом кинув поперед себе дві церковні лавки, аби використати їх як трамплін Тоді злий собака вистрибнув і приземлився неподалік від Ксьонза, скоротивши відстань між ними до двох метрів «Тихо!» – спокійно вимовив Леон. Настя вчепилася за одяг, наче в дитинстві за батькову ногу. Страшний рик посеред костюлу змусив її згадати хлопця з рогами на голові, згадати всі забуті дитячі страхи та почуті поліцейські історії про моторошних створінь. «Ой!» – вирвався в неї розпачливий Зойк. «Тихо!» Тримався Леон, закриваючи тілом поліцейську «Та я мовчу! Я мовчу!» Настя притислася обличчям до його спини «Не бійся!» Леон дивився, як розлючена тварина ступає на бік Перебираючи лапами, ніби досвідчений боксер змінює стійку Вівчар обирав позицію для стрибка Стрибка, внаслідок якого він кине жертву на підлогу та розірве їй горло Не бійся Голос Леона звучав так впевнено, що Настя думала, ніби він звертається до неї Вівчар пройшов трохи вліво, тоді звернув в інший бік При цьому він не припиняв гарчати та випускати з рота від рослини аби підкреслити свій статус хжака. Саме для цього його ростили та годували все життя. Бути страшним. Як власій я стою перед тобою і пропоную тобі милість, Господа Бога нашого, спокійно промовив Леон, виставивши попереду себе руку з хлібом. Візьми їжу з рук моїх, бідолашна тварино, і нехай тебе одразу покинуть муки та страх Ти в домі Господньому заблукав, тому не пропадеш у порожнечі Настя відірвалася від спини та поглянула, до кого він це говорив Від побаченого легше не стало З дитинства вона боялася всіх собак, які не ходили в намордниках Батьків улюблениць з поліції мало не перекусив їй руку. Довелося накладати кілька швів та проводити термінову операцію. Зробіть щось!» – прошепотіла Настя. «Не бійся!» – простягнув руку до розлюченого пса Леон. Він хотів підійти ближче, але перелякана поліцейська тягла його за одяг назад. «Ти боїшся?» Тому хочеш стати страшним Така природа твоя, яку Бог сотворив Прошу тебе, дай допомогти, страх пройде Настя відступила на крок, не помітивши, як відпустила від себе Ксенза Не бійся, не бійся Вона усвідомлювала небезпеку, але не могла зійти з місця «Зараз не болітиме!» Леон зігнувся на коліно та простягнув руку з хлібом до собаки. На очах у поліцейської вдруге відбулася містична подія. Схоже, тут у костюлі вони ставалися частіше за сторічну норму. Пес став облизувати хліб, вмить припинивши гарчати. Ксьонс впливав на нього так, ніби мав надприродну силу. Тихо! Поклав руку на собачу лапу Леон і почав гладити. Від одного вигляду собачої щелепи Настю кидало в мороз. Вона стала озиратися де двері. Одним різким рухом Леон спробував щось сіпнути, але собака раптом загарчав і відступив від нього, повернувшись до попередніх намірів Біль припиниться, поглянув у очі розгніваної тварини Леон Він підступив вдруге, давши грізному хижаку вдосталь полизати хліб Коли настав сприятливий момент, Леон не схибив Йому вдалося намацати браслет на лапі і ще майже 7 хвилин пішло на те, аби розстібнути та звільнити тварину від страху і болю. Все виглядало так, ніби Ксёнз вибирав між червоним та синім дротом, коли знешкоджують бомбу. Відчувши відсутність ненависного предмета, грізний хижак ліг головою на підлогу, і голосно завив Однак цього разу ці звуки були не бойовим кличем А радше тріумфом На місці браслета у нього кидалася в очі кривава рана Леон піднявся з підлоги і подивився на поліцейську На його чолі виступили ледь не криваві плями Оскільки пов'язка сповзла І відкрилася невелика рана Яку подарувала металева труба Може у очах Насті Побачений нагадувало диво Але він добре знав Яку порцію страху встиг пережити Вмовляючи пса Не рвати на шматки Ненависних йому людей Він сердився Бо його боліло Підказав Леон Мені бляха від того не легше Настя обперлася на лавку і дала волю емоціям Забувши, що перебуває у сакральній споруді Поруч із посередником між Богом та людьми Вона ледь дихала після пережитого нападу паніки Здавалося, що серце ось-ось прорветься крізь грудну клітку І вилетить на холодну підлогу Дякую, що прослухали першу частину твору. Якщо вам сподобалося, поставте лайк у цьому відео, підпишіться на канал і розповсюдьте інформацію у мережах. Давайте будемо українізувати цей світ разом. Продовження скоро буде.